В таких випадках молода живе й далі у своїх батьків і фактично залишається тільки молодою, а зовсім не жінкою свого легального чоловіка, аж до весілля, тобто до шлюбу згідно з народним ритуалом. Коли молодий умре після церковного благословення шлюбу, то молода продовжує носити ім'я дівчини. Так само молоду, що вмерла до весілля, вважають за дівчину і ховають з наказаними звичаєм для похорону дівчат церемоніями. Цей звичай викликав навіть інтервенцію імператорського російського уряду, що, дбаючи постійно про добро своїх підданих, знайшов цей звичай, мабуть, малопобожним, а може й шкідливим щодо збільшення населення. За цариці Катерини II, року 1774-го опубліковано указ, що виходив від російського найсвятішого синоду. Дійшло до відома, її імператорської величності, ніби в Малоросії шлюби беруть таким способом, що після шлюбного благословення в церкві молоді проте розлучаються, зостаючись протягом багатьох років у своїх хатах окремо, аж до часу виконання того, що в їх мові, згідно з їхніми звичаями, звуть шлюбним весіллям. Деякі з них після доконання згаданого таїнства розлучаються на ціле своє життя. Найсвятіший синод наказує обов'язувати молодих підпискою, перше ніж вони вийдуть з церкви, не розлучатися під загрозою кари, призначеної за прелюбство. Так, щоб наказати всім тим, що оженені і зостаються розлучені, безодмовно взяти своїх жінок до своїх хат і жити з ними шлюбним життям. Розділ 2. Громадська організація молоді обох статей. Товариства, сходини, досвідки та вечорниці. Спільне лежання, сватання, церемонії та наподоблення, пов'язані свати, обмін хлібом, пробні ночі. При вивченні шлюбних обрядів українців насамперед нашу увагу звертає на себе громадська організація «Молоді обох статей», що своїм характером переносить нас у найдавніші часи. Парубки з одного боку, а дорослі дівчата з другого, становлять два товариства, правильно організовані. Парубоцьку громаду і громаду дівоцьку. Кожне з цих товариств має свого вождя в особі отамана чи отаманки, яким надано певну владу. Вони репрезентують свої громади, проводять усі справи, залагоджують сварки тощо. Кожна громада має свою продовольчу касу, що складається з регулярних внесків усіх членів для організації розваг та сходів. Парубицька громада, що до неї ніхто не може належати без проголошеної згоди всіх товаришів, організує Колядки. Цебто хор, що повинен виконувати на святвечір та на перший день різдва, ходячи від хати до хати, дуже стародавні пісні. Часто цілком поганські. Після співів роблять збір грішми та продуктами. Частина цього збору йде на спільну жертву свічок до церкви, а решта – на купівлю ласощів та горілки для бенкетів, що їх організація лежить на обов'язку дівчат. Парубоцька громада має також обов'язок щорічно виробувати лід на річці у формі хреста для релігійної церемонії свячення води на водохреща.